Arany fanfára köszöngetes szólama jelezte, hogy a viadal rögvöst kezdetét veszi. Az aréna zsúfolásig telt már. Kresszon lakói közül néhány százan leginkább a fegyveresek foglalták el helyeiket legelébb a pompás emelvény tőszomszédságában. A többiek a vendégek egytől egyik nem hozhatták magukkal fegyvereiket. Többnyire Corellapolisból és a környező városokból, falhagból érkeztek Krocs Karaz meghívására. A díszhely ezúttal Cellini Dózsénak jutott, ki komorábrázatát ráncoktól barázdált tenyerébe temette. A tribudan maga sziget király terpeszkedett obsidián trónosan. Tetőtől talpig vörös ruhát öltött, úgy festett odafent, mint a sűrű, gőzőgő ember vérben füröztették volna szolgái. Jobbján, akárha lelkének teremtett ellentéte volna, hófehér sejem ruhában egy sápot nő alak tűnt fel. Princesze e folytatta egy kiáltást a nomád odalent, a körkörös arkádoknak préselődő utolsó sorban. Kezét, épp úgy, mint a delebátiét is, nehéz vasláncok húzták, de őrpörő jobban járt, hisz felszökkent az oszlapsor talapzatára, és onnan legalább mindent látott. Odze őreik rájuk sem hederítettek. Abban bizonyosak voltak, hogy nem szöketnek meg. Kán morgarénak, bár jóval magasabb volt a vereszakálónál, be kellett érnie a Emelvény vendégeinek látványával. Mindjárt kezdődik, léleg őrpörő, és megrázta üstökét. A szakállas Istenre, mondom testvér, nem érj egy a szegény ördögöket. Az aréna küzdőterére, a mesterségesen kialakított dombok, fák, bokrok közé már bezsúfolták az ezer robb szolgált. kezében fegyverek villantak. Legtöbbjük hosszú, vékony gladiátorkardot szorogatod. Mások láncsát, dárdát, szigonyt kaptak, s persze hálót, láncos buzogányt. Felkészültek a harca. Az élelmesebbek már bevetették magukat a dombok keresztül kasúfúrt oldalába a járatok mélyébe. Őrpöröly szakértő szemmel nézegette az izgatott nyüzsgést. Már csak a sziget király jelére vártak valamennyel. Szemük sarkából ellenfeleiket méregették. Lestek. Mikor eshetnek végre egymásnak? Delebáti jól tudta. Nem lesznek szabályok. Vérőrös vadászat veszik kezdetét a fanfárok érces hangjára. Mindenki vadászott mindenkire. Össze is foghatnak egymással. De aztán vigyáztatnak, nem éppen addigi szövetségesük döfje hátba őket, az eddigi ellenséggel összefogva. Itt aztán minden szabad, legfőképp gyilkolni és gyilkolni. Kánborgára ügyet sem vetett a harcosokra, ő csak az emelvényt figyelte, a sápat szép ívű arcot. A princesza oly törékenynek tűnt fidam hogy e pillanatban az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy még éjjel karjaiban tartotta nem roppant össze ölelésre hevétől. Princesza suttogta maga elé, s már a lány bőrének finom emlékétől is megborzongott valahogy bellőn. Princesza, úgy szólítgatod azt a lotyót, mintha az ágyasod volna, fölmet rá értetlenül őrpöröly. Kármorgár felpillantott rá, de úgy döntött, hogy nem tépik ketté helyben. Ám alkalmat keres rá utóbb az bizonyos, Megrángatta inkább a delebáti rongyos ruháját, hogy visszahúzza maga mellé a földre. Őrpörőj, csak nem lezuhant az oszlop tőről, tekintetében elfolytott indulatú lobogott. Megvesztél, testvér, mindjárt kezdődik a ménkübe is. Hallgas, fölmet rá a Kevés az időnk, és még nem tudsz mindent. Miről veszélsz? Őrpörőd gyanakodva vont össze dús szemüldökét. Az ütközetről. Egymás ellen kell harcolnunk. Igen, bocsogta a delebát, elbizonytalanodva. De ne aggód, testvér. Nem aggódom. Van egy tervem, de csak akkor működik, ha segítesz. Mit kell tennem? Kán Morgáre lapos pillantást vetett a közelben álló odzékra, akik láncaik végét tartották. Ügyet sem vetettek rájuk, minden figyelmüket lekötötte a kezdődő fiatal. A nomád közelhajolt őrpöröly füléhez és belevágott mondandójába. Közben újra megszólaltak az alany és s az arénában összezsúfolodott tömeg felüvölt tiszkalmában. Odalent pillanatok alatt hatalmas por felhőkelt, kardok villantak, sok küzdőtér felett fájdalmas üvöltések harsantak. A rabszolgák gyilkos dűvel estek egymásnak.